Suria, Muhammed, Medinase, 38 varje, Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Allahu do të ashtë vlerësoj veprat atyre që mohojnë dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e ti Nërsa atyre që besojnë, kryen vepratë mira dhe besojnë në atë që është shpalur Muhamedit dhe e cila është e vërteta prej Zotit të tyre, a i do t'u afshi gjunahet dhe do t'u apërmirsoj gjendjen. Kjo, sepse ata që më hojnë, ndjekin të pa vërtetën, kurse besimtarët më shteten në të vërtetën e ardhur nga Zotit i tyre. Kështu u asiel Allahu njerëzve shembujt e tyre Kur të përbaleni në luft me mohuesit Goditini në qaf Derisa ti raskapitni E ti shkateroni ata dhe pastaj Lidhini fort Mandej, ose i lironi me zemër gjersi Ose me shpërblim Derisa të bëhet armë pushimi Kështu bëni Si kur të donëte Allahu do ti shkatëronte ata por ai dëshiron ti us ju provojuve me njëri tjetrin ai nuk ua humb veprat e tyre që vdesin në rrugën e Allahut ai do ti udhëzoj ata do t'ua përmirësoj gjendjen dhe do ti shpjer në xhenet të cilin ua ka bër të njohur më parë o besimtar nëse endimoni Allahun E dhe ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja ndërsa ata që nuk besojnë do të shkatërrohen ai do të humb veprat atyre kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu andaj ai i ka shvlerësuar veprat e tyre vall a nuk kanë udhëtuar ata në tokë për të parë përfundimin e atyre që qenë përpar atyre, Allahu ishfarosi ata plotësisht, e kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo përshkak se Allahu është mbrojtës i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Pa dyshim, ata që besojnë edhe bëjnë vepratë mira, Allahu do t'i shpierë në gjenete e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në për të cilat rjedhin lumenjë Ndërsa ata që nuk besojnë Dhe kënaqen e hanë Ashtu si që gëlltisin bagtia Do të kënë zjarin si vend banim E sa shumë qytete Të cilat kanë qenë më të fuqishme Se qyteti ytë që të ka përzën Ne i kemi shkadëruar Dhe nuk kanë pasur as një ndihmës Val, a është i njejtë a i që i përmbahet u dhëzimit të zotit të ti me atë që i zbukurohen punet e vetat të shëmtuara dhe lëshohet pas pasioneve të vetat? Ja për shkrimi i gjenetit që u premtohet të përkushtuar vendaj Allahut, një vend ku ka lumenj me ujtë pandotur, lumenj qumështi me shiet të pandryshuar, lumenj vërë, Në shi atë këndësh me për ata që e pinë dhe lumej prej mjalti të kulluar ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre a mund të krahasohet ky shembull me xhehenemin ku gjunahtçarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do t'u jepet ujë i valuar që u aceton zorrët Midis tyre ka që bëjnë sikur të dëgjojnë ty, por po sa largohen prejteje, i pyesin ata të cilve u është dhenë dituria. Qëtha a i më parë? Këta janë ata zemrat e të cilve u a ka vullosur Allahu dhe të cilët leshohen pas epsheve të veta. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejt, a i u ashton u dhëzimin tështë, dhe ujep dhe vot shmëri e vetë përmbajtje. A mos val më huesit presin këtu vi befasisht dhe të më oraj kiametit? Ndërko, shenjët e saj kanë ardhur. Po, për shfar do të shërbejn atyre këshillat, kur t'ju këtë ardhur kiameti? Dije, se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Kërko falje për gjynahun tënd dhe për besimtarët e besimtarët. Allahu e di se si silën i ju dhe ku qëndroni. Besimtarët thonë, si kur të ishte shpalur një sure. Por, kur shpalët një sure e qartë dhe në të përmendet lufta, isheh ata me zemrat të sëmura, si të vështrojnë ty me shikim si të agonis së vdekjes, Ndërkohë, më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje kur çështja e luftës është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqertë ndaj Allahut. Nëse ju, o hipokrit, i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bëni nga të ngatërrese në tokë dhe do t'i shkatërroni lidhje të fare fisnore. Këta Janë ata, të cilët Allahu i ka malkuar, i ka bërë të shurëdhër dhe u a ka verbuar shikimin. Valë, a nuk përsi atin ata për kuranin, apo i kanë zemrat të kyqura? Vërtet, ata që kthehe në mosbesim, pasi u është të treguar rruga e drejtë, djali i ka joshur dhe i ka ushqyër me shpresat rreme. Kjo për shkak se u thoshin atyre që nuk e donin atë që e ka shpalur Allahu, ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra, por Allahu i di mirë fshehtësit e tyre. E qëfar do të bëjnë ata, kur engjëjt do t'u amarin shpirtin duke i rahur në fityrat dhe shpinat e tyre? Kjo, sepse ata pasuan atë që shkakton zemrimin e Allahut dhe u rruen pëlqimin e ti, E kështu, a i u ashtë vlerësoj atyre veprat Val, a mendojnë ata që kanë së mundje në zemrat e tyre Se Allahu nuk do të anëzirëte në shesh u rejtjen e tyre ndaj islamit Si kur të donim, ne do të ti të regonim ty ata Dhe ti me sigurit do të i njihje si pas shenjave të tyre Por ti do të i njohësh ata Si pas mënyrës së shprehjes së tyre. Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'ju vëmë në provu, derisa ti njohim ata midis jush që luftojnë në rrugën e drejtë dhe durojnë, e derisa të provojmë ato që thuhen për veprat tuaja. Me të vërtetë, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin pasi u është të shpjeguar qartë rruga e drejt, nuk do t'i sielin Allahut kur farë dëmi, a i do t'i zhvlerësoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i qoni dëm veprat uaja. Pa dyshim, ata që nuk besojnë, I pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin jo besimtar. Allahu kur se si, nuk do t'i fal. Dhe mos u bëni të dobët, e të kërkoni armë pushim, ndërko që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju. A i nuk do t'u apaksoj shpër blimin për vepratua ja. Ijeta e kësaj bote, Nuk është as gjë tjetër veç se loj dhe zbavitje Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni ati A i do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj prej ush pasurin tuaj Sigur ta kërkojnë të prej ush tër pasurin me këmbëngulje Ju do të bëhe gjitë kopratës dhe a i do të nëzirë të në shesh u rejtjen tuaj Ia Juve ju bëhet thirje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa prej jush janë kopratës. Kush të regohet kopratës? Ta di se i bëndëm vetes, sepse Allahu është i pasur, s'ka nevoj për asë gjë, ndërsa ju i jenit të varfër. E nëse jakëtheni shpinën dhe i largoheni ati, a i do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër i cili nuk do ta mbijek shembullin tuaj